Похвалила себе Вікторія. Трішки стомлене обличчя. Мало відпочиває останнім часом все над паперами. Потрібно нагадати, щоб відвідав свого перукаря, бо акуратний сивий їжачок от-от перетвориться на розкішну левину гриву. Дзвінок перебив думки. Вікторія вийшла разом із професором. У його кабінеті поруч із ректорським обвела чоловіка-немовляна. «Я кохаю вас, професоре. Я обожнюю, чуєте? Просто обожнюю вас! Особливо ваш римський носик!» «Не римський, а грецький, маленька!» «Вітусю, що з тобою?» Чи ти вперше слухала мою лекцію? Я з першої лекції і закохалася. Чи ти забув? І знову повисла у нього на шиї, відчуваючи, як повниться силою сама, і додає сили чоловікові. Напевно, таких полум'яних поцілунків стіни цієї кімнати не бачили ніколи. «Валеріане Альбертовичу! Валеріане Альбертовичу! Даруйте, що тут діється!» На порозі кабінету стояв власною персоною ректор, академік Чернишов, і обсервував палке кохання в робочий час, не в змозі вирішити напрям реагування. «Гелію Андріановичу, знайомтеся!» Моя дружина Вікторія Михайлівна. Академік невисокий, швидкий у рухах, поцілував Вікторії руку. На мить затримав її біля вуст. Щаслива ви людина, Валеріане Альбертовичу, я спершу подумав божеволію. Проректор у власному кабінеті цілує студентку. Ганьба. А вам тільки позаздрити можна. Враз облишив ліричний тон. Як вам працюється, Вікторія Михайлівна? Якщо не помиляюся, ви на кафедрі Анатолія Захаровича. Він у вас і науковий керівник. Тему дисертації вже обрали? Поки що думаємо Гелію Андріановичу. Передайте полозову, щоб закінчував думати і розпочинав працювати, бо знайдемо вам іншого керівника. Чи не так, Валеріане Альбертовичу? Чернешов знову ніжно приклався до руки Вікторії, підморгнув Аршавському і вийшов швидким, енергійним, молодим кроком. Зовсім не схоже, що йому вже 70. Вітосю, справді, як там з роботою? Я не кваплю тебе, але ж час іде. Валерчику, тобі пора до перукарні. Поглянь, коси, мов, у дівчини. Гарно, модно, але ж ти не студент. Вікторія перевела розмову на інше, на зачіску, одяг, хатні справи. Що вона могла сказати про наукову роботу? Розповісти про пропозиції Полозова? Довести Валеріана до інфаркту? Ні, вона сама виплутається із цієї каші. Сама ж у неї втрапила. А каша заварювалася крута, пересолена і густо наперчена. Для того, щоб зрозуміти, чого людина хоче, Потрібно, бодай, трохи її знати – характер, способи досягнення мети.